Один. 2049 рік. Вашингтон. Округ. Колумбія. Високі скляні вітрини колись слугували книжковими полицями. Були певні підказки. Фурнітура на полицях датувалася століттями, тоді як петлі та крихітні замки на скляних дверцятах лише десятиліттями. Рами навколо скла були вишневими, але вітрини були зроблені з дуба. Хтось намагався виправити це кількома шарами бейцу, але текстура не збігалася. Колір не був ідеальним. Для досвідченого ока такі деталі були очевидними. Конгресмен Дональд Кін зібрав ці докази ненавмисно. Він просто побачив, що колись давно відбулася велика чистка, звільнення місця. У якийсь момент у минулому в приймальні сенатора прибрали обов'язкові юридичні книги, залишивши лише кілька. Ці фоліанти мовчки лежали в темних кутках скляних шаф. Вони були закриті, їхні корінці були вкриті тріщинами, а стара шкіра – Лущилася, наче обгоріла на сонці. Кілька колег-новачків кіна заповнили приймальню, ходячи туди-сюди і хвилюючись, адже їх термін служби тільки-но розпочався. Як і Дональд, вони були молоді і все ще безнадійно оптимістичні. Вони приносили зміни на капітолійський пагорб. Вони сподівалися досягти того, чого не змогли досягти інші наївні попередники. Поки вони чекали своєї черги на зустрічі з великим сенатором Турманом із їхнього рідного штату Джорджія, вони нервово розмовляли між собою. Дональд уявив собі, що вони зграють священників, які вишукувалися в чергу, щоб зустрітися з Папою Римським і поцілувати його перстень. Він важко видихнув і зосередився на місці вітрини, загубившись у скарбах за склом, поки його колега-представник із Джорджії базікав про Центри контролю та профілактики захворювань ЦКЗ у своєму окрузі. І на їхньому вебсайті є детальний посібник, інструкція з реагування та готовності на випадок, уявіть собі, вторгнення зомбі. Можеш це повірити? Чортові зомбі! Навіть Центр контролю та профілактики захворювань вважає, що щось може піти не так, і раптом ми всі почнемо їсти одне одного. Дональд стримав посмішку, боячись, що її відбиток потрапить у скло. Він повернувся і подивився на колекцію фотографій на стінах по одній з сенатором і чотирма останніми президентами. На кожному знімку була однакова поза і рукостискання, однаковий фон з нерухомими прапорами і вишуканими великими печатками. Сенатор майже не змінювався, коли президенти приходили і йшли, його волосся було білим і залишалося білим. Він здавався абсолютно незворушним від плену десятиліть. Побачивши фотографії поруч, кожна з них якось знецінюлася. Вони виглядали постановочними, фальшивими. Ніби ця колекція наймогутніших людей світу благала про можливість стояти і позувати з гордонною фігурою, як придорожня атракція. Дональд засміявся, і конгресмен з Атланти приєднався до нього. "Я знаю, правда. Зомбі. Це смішно. Але подумай про це, добре? Чому ЦКЗ взагалі має цей польовий посібник? Якщо тільки Дональд хотів виправити свого колегу-конгресмена, розповісти йому, над чим він насправді сміявся. Подивись на посмішки хотів він сказати. Вони були на обличчях президентів. Сенатор виглядав так, ніби волів бути деінде. інде. Складалося враження, що кожен із цих послідовних головнокомандувачів знав, хто є наймогутнішою людиною, що залишиться на місці ще довго після того, як вони підуть. Це порада на кшталт кожен повинен мати бейсбольну биту разом із ліхтариком і свічками, так? Про всяк випадок. Ну, знаєте, для розбивання місків. Дональд дістав телефон і перевірив час. Він поглянув на двері, що вели з приймальні, і замислився, скільки ще йому доведеться чекати. Поклавши телефон, він повернувся до шафи і розглянув полицю, на якій військова форма була ретельно складена, наче витончена робота з орігами. На лівій грудині куртки красувалася ціла стіна медалей. Рукави були підвернуті і пришпилені, щоб підкреслити золоті облямівки, пришиті вздовж манжетів. Перед уніформою на спеціальній дерев'яній підставці лежала колекція декоративних монет, Знаки вдячності від чоловіків і жінок, які служать за кордоном. Ці дві композиції говорили багато про що. Уніформа з минулого і монети від тих, хто зараз перебуває на службі, як дві книги про дві війни. Одна, в якій сенатор воював у молодості, а інша війна, яку він намагався запобігти, ставши старшим і мудрішим. Так, це звучить божевільно, я знаю, але ти знаєш, що робить сказ з собакою? Я маю на увазі, що він насправді робить з біологічної точки зору. Дональд нахилився ближче, щоб розглянути декоративні монети. Номер і слоган на кожній з них представляли групу, що перебувала на службі. Чи батальйон? Він не міг пригадати. Його сестра Шарлота знала б. Вона була десь там, на полі бою. «Гей, ти навіть трохи не нарвусь через це!» Дональд зрозумів, що це питання було адресовано йому. Він повернувся і подивився на балакучого конгресмена. Йому, мабуть, було близько 35, приблизно стільки ж, скільки і Дональду. У ньому Дональд бачив своє власне рідке волосся, початок живота, той неприємний перехід до середнього віку. Чи нервую я через зомбі?» – Дональд засміявся. «Ні, не можу сказати, що нервую». Конгресмен підійшов до Дональда, і його погляд ковзнув по імпозантній уніформі, що стояла, наче в ній залишилася грудна клітка воїна. «Ні», – сказав чоловік, – «з приводу зустрічі з ним». Двері до приймальні відчинилися, з іншого боку пролонали сигнали телефонів. Конгресмен Кін? У дверях стояла літня секретарка, її біла блузка і чорна спідниця підкреслювали струнку і атлетичну фігуру. Сенатор Турман готовий вас прийняти? сказала вона. Дональд поплескав конгресмена з Атланти по плечу, проходячи повз нього. Най, і удачі! заїкнувся чоловік, у слід за ним. Дональд посміхнувся. Він боровся зі спокусою обернутися і сказати чоловікові, що він добре знає сенатора, що той колись, коли він був дитиною, підкидав його на колінах. Тільки Дональд був занадто зайнятий приховуванням власного хвилювання, щоб цим перейматися. Він пройшов крізь масивні двері з панелями з дорогої твердої деревини і увійшов до внутрішнього святилища сенатора. Це було не так, як пройти через фоє, щоб забрати дочку чоловіка на побачення. Це було інше. Це був тиск зустрічі як колег, коли Дональд все ще відчував себе тим самим маленьким хлопчиком. «Сюди», – сказала секретарка. Вона провела Дональда між парами широких і завантажених роботою столів, де десяток телефонів пищали короткими гудками. Молоді чоловіки і жінки в костюмах і випресуваних білих блузках тримали в обох руках слухавки. Їхні нудьгуючі вирази обличчя свідчили, що це було звичне робоче навантаження для буденного ранку. Дональд простягнув руку, проходячи повз один із столів, і доторкнувся кінчиками пальців до дерева. Червоне дерево. Помічники тут мали кращі столи, ніж його власний. А ще інтер'єр. М'який килим, широкі старовинні карнизи, антикварна плитка на стелі, підвісні світильники, які, можливо, були справжніми кришталевими. У кінці гучної і дзвінкової кімнати відчинилися панельні двері, і звідти вийшов конгресмен Міквеб, який щойно закінчив свою зустріч. Мік не помітив Дональда, занадто заглибившись у відкриту папку, яку тримав перед собою. Дональд зупинився і чекав, поки його колега і старий друг з коледжу підійде. «Ну?» – запитав він. «Як пройшло?» Мік підвів погляд і закрив папку. Він засунув її під пахову і кивнув. «Так, так, все пройшло чудово!» Він посміхнувся. «Вибач, що ми затрималися. Старий не міг натішитися мною!» Дональд засміявся. «Він повірив у це!» Мік з легкістю увірвався в кабінет. Він мав харизму і впевненість, що відповідали його високому зросту і привабливій зовнішності. Дональд жартував, що якби його друг не був таким поганим з іменами, то одного дня став би президентом. «Немає проблем», – сказав Дональд. Він показав великим пальцем через плече. «Я заводив нових друзів», – Мік посміхнувся. «Не сумніваюся». «Так, добре, побачимося на ранчо». «Звичайно». Мік плеснув його по руці папкою і попрямував до виходу. Дональд помітив гнівний погляд секретарки сенатора і поспішив за нею. Вона пропустила його в слабоосвітлений кабінет і зачинила за ним двері. «Конгресмен Кін!» Сенатор Пол Турман встав за свого столу і простягнув руку. Він посміхнувся знайомою посмішкою, яку Дональд впізнав з фотографій і телебачення, а також зі свого дитинства. Незважаючи на вік Турмана, йому мало бути десь за 70 – Сенатор був струнким і підтягнутим. Його оксфордська сорочка облягала військову статуру, товста шия випирала з-під зав'язаної краватки, його біле волосся залишалося таким же чітким і охайним, як у солдата. Дональд перетнув темну кімнату і потиснув руку сенатору. «Радий бачити вас, сер!» «Будь ласка, сідай!» Турман відпустив руку Дональда і вказав на одне з крісел навпроти свого столу. Дональд опустився на яскраво-червону шкіру. Золоті люверси вздовж підлокітника нагадували міцні заклепки в сталевій балці. "Як Гелен? Гелен?" Дональд поправив краватку. "Вона чудово повернулася до Савани. Їй дуже подобалося бачити вас на прийомі. Твоя дружина прекрасна жінка. Дякую, сер." Дональд намагався розслабитися, але це не допомагало. У кабінеті панувала сутінкова атмосфера, навіть попри увімкнене верхнє освітлення. Хмари на дворі стали похмурими, низькими і темними. Якщо почнеться дощ, йому доведеться повертатися до офісу тунелем. Він ненавидів буде там. Можна було б постелити килими і повісити маленькі люстри через певні проміжки, але він все одно відчував, що знаходиться під землею. Тунелі у Вашингтоні змушували його почуватися, як щур, що бігає по каналізації. Завжди здавалося, що стеля ось-ось провалиться. – Як тобі робота досі? – Гарна робота. Клопотлива, але гарна. Він почав питати сенатора, як поживає Анна, але двері за ним відчинилися, перш ніж він встиг це зробити. Секретарка увійшла і принесла дві пляшки води. Дональд подякував їй, відкрутив кришку своєї пляшки і побачив, що вона була попередньо відкрита. «Сподіваюся, ти не НАТО зайнятий, щоб попрацювати над чимось для мене». Сенатор Турман підняв брову. Дональд зробив куток води і замислився. Чи можна навчитися такому вмінні, як підняття брови? Це змусило його виструнчитися і віддати честь. «Я впевнений, що знайду час», – сказав він. «Після всього, що ви для мене зробили, сумніваюся, що я пройшов би первинні вибори». Він покрутив пляшку з водою на колінах. «Ви з Міком вебом знайомі давно, правда? Обидва бульдоги». Дональд за мить зрозумів, що сенатор мав на увазі талісман їхнього університету. Він не проводив багато часу в Джорджії, стежиці за спортом. «Так, сер, вперед бульдоги!» Він сподівався, що це було правильно. Сенатор посміхнувся. Він не вперед, щоб його обличчя потрапило в м'яке світло, що лилося на його стіл. Дональд спостерігав, як тіні поглиблювали зморшки, які інакше було б легко не помітити. Худе обличчя і квадратне підборіддя Турмана робили його молодшим, ніж у профіль. Це був чоловік, який досягав успіху, підходячи до інших безпосередньо, а не з засідки. «Ти вивчав архітектуру в Джорджі!» Дональд кивнув. Легко було забути, що він знав Турмана краще, ніж сенатор знав його. Один з них набагато частіше потрапляв на перші шпальти газет, ніж інший. «Правильно, я отримав бакалаврський ступень. Потім я пішов на магістратуру з планування. Я вирішив, що зможу принести набагато більше користі, керуючи людьми, ніж малюючи коробки, в яких їх можна помістити». Він здригнувся, почувши, як сам вимовив цю фразу. Це була банальна фраза з аспірантури, яку він мав би залишити в минулому разом із розчавленими пивними бляшанками на лобі та поглядами на жіночі сідниці в спідницях. Він вкотре замислився, чому його та інших новачків у Конгресі викликали. Коли він вперше отримав запрошення, він подумав, що це буде товариський візит. Потім Мік похвалився своїм призначенням, і Дональд вирішив, що це якась формальність або традиція. Але тепер він замислився. Чи це не гра влади? Шанс підлеститися представникам Джорджії на той випадок, коли Турману знадобиться певний голос у нижній і менш впливовій палаті. «Скажи мені, Доні, як ти вмієш зберігати таємниці?» Кров Дональда застигла в жилах. Він змусив себе посміятися, щоб приховати раптове хвилювання. «Я ж був обраний чи не так?» Сенатор Турман посміхнувся. «Тож ти, мабуть, навчився найкращому уроку про таємниці?» Він підняв свою пляшку з водою і підняв її в знак привітання. Заперечення! Дональд кивнув і зробив ковток води. Він не був упевнений, до чого це веде, але вже відчував неспокій. Він відчував, що наближаються ті закулісні угоди, які він обіцяв своїм виборцям викорінити, якщо його оберуть. Сенатор відкинувся на спинку крісла. Заперечення це секретний енергієнт у цьому місті сказав він. Це смак, який об'єднує всі інші інгредієнти. Ось що я кажу новообраним. Правда вийде назовні. Так завжди буває, але вона змішається з усіма брехнями. Сенатор крутив рукою в повітрі. Ви повинні заперечувати кожну брехню і кожну правду з однаковою рішучістю. Нехай ці вебсайти і базіки, які скаржаться на приховування, заплутують громадськість за вас. Так, сер, Дональд не знав, що ще сказати. Тож замість цього випив ще ковток води. Сенатор знову підняв брову. Він застиг на мить, а потім раптово запитав. «Ти віриш в інопланетян, Тоні? Дональд ледь не хлюпнув водою з носа. Він прикрив рот рукою, кашлянув і витер підборіддя. Сенатор не зрушив з місця. «Інопланетяни?» Дональд похитав головою і витер мокру долоню обстигнув. «Ні, сер, тобто не ті, що викрадають людей. А що?» Він замислився. Чи це якась розмова про підсумки? Чому сенатор запитав його, чи вміє він зберігати таємниці? Чи це була ініціація в Службу безпеки? Сенатор мовчав. «Вони не існують», – нарешті сказав Дональд. Він спостерігав за будь-якими посмикуваннями або натяками. «Чи існують?» Старий чоловік посміхнувся. «У тому то і річ», – сказав він. «Існують вони чи ні, розмови про них будуть такими самими». «Ти здивуєшся, якщо я скажу, що вони дуже реальні?» «Чорт, так, я здивуюся». «Добре». Сенатор підсунув папку по столу. Дональд поглянув на неї і підняв руку. «Зачекайте. Вони справжні чи ні? Що ви намагаєтеся мені сказати?» Сенатор Турман засміявся. «Звичайно, вони не справжні». Він зняв руку з папки і сперся ліктями на стіл. «Ти бачив, скільки НАСА хоче від нас, щоб полетіти на Марс і повернутися?» Ми не дістанемося до іншої зірки. Ніколи. І ніхто сюди не прилетить. Чорт, навіщо їм це? Дональд не знав, що думати. Що було зовсім не так, як він відчував менше хвилини тому. Він зрозумів, що мав на увазі сенатор, як правда і брехня здавалися чорним і білим, але, змішавшись, робили все сірим і заплутаним. Він поглянув на папку. Вона була схожа на ту, яку носив Мік. Вона нагадала йому про прихильність уряду до всього застарілого. Це заперечення, так? Він вивчав сенатора. «Це те, що ви робите зараз? Ви намагаєтеся збити мене з пантелику?» «Ні. Я кажу тобі, щоб ти перестав дивитися стільки фантастичних фільмів. Насправді, як ти думаєш, чому ці інтелектуали завжди мріють колонізувати якусь іншу планету? Ти уявляєш, що для цього потрібно? Це смішно. Нерентабельно». Дональд знизав плечима. Він не вважав це смішним. Він закрутив кришку на пляшці з водою. «У нашій природі мріяти про відкритий космос», – сказав він. «Знайти місце, де можна розширитися. Хіба не так ми опинилися тут?» «Тут? В Америці?» – сенатор засміявся. «Ми не приїхали сюди і не знайшли відкритий простір. Ми заразили купу людей, вбили їх і створили простір», – Турман вказав на папку. «Це підводить мене до наступного. У мене є щось, над чим я хотів би, щоб ти попрацював». Дональд поставив пляшку на шкір'яну вставку величного столу і взяв папку. «Це щось, що проходить через комітет?» Він намагався стримати свої сподівання. Було привабливо думати про спільне авторство законопроекту в перший рік перебування на посаді. Він відкрив папку і нахилив її до вікна. Зовні збиралася буря. «Ні, нічого подібного. Це стосується CID і FAC!» Дональд кивнув. «Звичайно». Треамбула про таємниці та змови раптом стала цілком зрозумілою, як і зібрання конгресменів Джорджії з зоні. йшлося про об'єкт утилізації та зберігання відходів, який отримав назву CAD-FAC, що був центральним елементом нового енергетичного законопроекту сенатора, об'єкту, який одного дня мав стати місцем зберігання більшості відпрацьованого ядерного палива у світі. Або, згідно з вебсайтами, на які натікнув Турман, це буде наступна зона 51, або місце, де будують нову вдосконалену супербомбу, або безпечне сховище для лібертаріанців, які придбали занадто багато зброї. Вибирайте самі. Зовні було достатньо шуму, щоб приховати будь-яку правду. «Так», – сказав Дональд, зневірений. «Я отримую цікаві дзвінки від виборців мого округу». Він не наважився згадати про той, що стосувався ящерних людей. «Я хочу, щоб ви знали, сер, що особисто я на сто відсотків підтримую цей об'єкт». Він підвів погляд на сенатора. «Звичайно, я радий, що не довелося голосувати за це публічно, але ж колись хтось мав запропонувати свою ділянку, чи не так?» «Саме так. Заради загального блага». Сенатор Турман зробив довгий ковток води, відкинувся на спинку крісла і прочистив горло. <кій> «Ти розумний молодий чоловік, Доні». Не всі бачать, якою благодаттю це буде для нашого штату. Справжній літівник. Він посміхнувся. Вибач, ти все ще називаєшся Донні, так? Чи ти Бардональд? Обидва варіанти підходять, збрехав Дональд. Йому вже не подобалося, коли його називали Донні, але змінити ім'я всередині життя було практично неможливо. Він повернувся до папки і перегорнув супровідний лист. Під ним був малюнок, який здавався йому недоречним. Він був... Занадто знайомим. Таким знайомим, але він не мав там бути. Він був з іншого життя. «Ти бачив економічні звіти?» – запитав Турман. «Ти знаєш, скільки робочих місць цей законопроєкт створив за одну ніч?» Він класнув пальцями. «Сорок тисяч! Ось так просто! І це тільки в Джорджії! Багато буде у твоєму окрузі, Багато судноплавства, багато вантажників!» Звичайно, тепер, коли законопроєкт прийнято, наші менш спритні колеги бурчать, що вони мали б мати можливість взяти участь у тендері. «Я намалював це», – переривав його Дональд, дістаючи аркуш паперу. Він показав його Турману, ніби сенатор мав здивуватися, побачивши, що він потрапив у папку. Дональд замислився. «Чи це справа рук дочки сенатора? Якийсь жарт або привіт і підморгування від Анни?» Турман кивнув. «Так». Ну, тут потрібно більше деталей, чи не так? Дональд вивчив архітектурну ілюстрацію і замислився, що це за тест. Він пом'ятав цей малюнок. Це був проєкт, зроблений в останню хвилину для його курсу з біоархітектури на останньому курсі. У ньому не було нічого надзвичайного чи дивовижного. Просто велика циліндрична будівля висотою близько ста поверхів, облямована склом і бетоном. З балконами, зарослими садами, з одного боку вирізана, щоб відкрити перемежовані рівні для житла, роботи та покупок. Конструкція була лаконічною, тоді як інші однокласники були сміливими, утилітарними, тоді як він міг би ризикнути. З блоского даху стирчали зелені пучки. Жахливе кліше, натяк на вуглецеву нейтральність. Загалом це було похмуро і нудно. Дональд не міг уявити собі такий голий дизайн, що підноситься з пустель Дубая поряд з новим поколінням самодостатніх хмарочосів. Він, звичайно, не міг зрозуміти, чого сенатор хотів від цього. «Більше деталей», – пробурмотів він, повторюючи слова сенатора. Він переглянув решту папки, шукаючи підказки. «Контекст. Зачекайте». Дональд вивчив список вимог, складений ніби потенційним клієнтом. «Це схоже на проєктну пропозицію». Його увагу привернули слова, про які він вже забув, що колись вивчав. Внутрішній транспортний потік, план блоку, HVAC, гідропоніка. Тобі доведеться відмовитися від сонячного світла. Крісло сенатора Турмана скрипнуло, коли він нахилився над столом. Вибачте, Дональд підняв папку. Що саме ви хочете, щоб я зробив? Я б запропонував такі лампи, які використовує моя дружина. Він склав долоні в маленьке коло і вказав на центр. Вона вирощує ці крихітне насіння взимку, використовуючи лампи, які коштують мені ціле багатство. «Ви маєте на увазі лампи для вирощування рослин?» Турман знову класнув пальцями. «І не турбуйся про вартість. Все, що тобі потрібно, я також знайду і тобі допомогу з механічними речами. Інженера, цілу команду!» Дональд перегорнув ще кілька сторінок папки. «Для чого це? І чому саме я?» «Це те, що ми називаємо будівлею на всяк випадок». Ймовірно, вона ніколи не буде використовуватися. Але нам не дозволять зберігати паливні стрижні, якщо ми не поставимо цю штуку поруч. Це як вікно в моєму підвалі, яке я мусив опустити, щоб наш будинок пройшов інспекцію. Воно було для... Як це називається? Вихід, сказав Дональд, і слово само собою вспливло в пам'яті. Так, вихід, він вказав на папку. Ця будівля, як те вікно. Щось, що ми мусимо побудувати, щоб решта пройшла інспекцію. Це буде місце, куди і у випадку малоймовірного нападу або витоку зможуть піти працівники об'єкта. Притулок. І він не має бути ідеальним, інакше цей проєкт закриють швидше, ніж кліч моргне оком. Те, що наш законопроєкт ухвалили і підписали, не означає, що ми вже в безпеці, Доні. Був такий проєкт на Заході, який схвалили десятиліття тому. Виділили фінансування. Зрештою він провалився. Дональд знав, про що йдеться. Про захисний об'єкт, похований під горою. На капіталійському пагорбі ходили чутки, що проекту у Джорджі мав такі самі шанси на успіх. Поки він обмірковував це, папка раптом стала втричі важчою. Його попросили взяти участь у цьому майбутньому провалі. Він ризикував своєю щойно здобутою посадою. «Міквеб працює над чимось подібним. Логістика та планування. Вам двом доведеться співпрацювати в декількох питаннях, а Анна бере відпустку з роботи в МАІТ, щоб допомогти». «Анна?» Дональд тремтячою рукою намацав свою воду. «Звичайно, вона буде вашим головним інженером у цьому проєкті. Там є деталі щодо того, що їй знадобиться з точки зору простору». Дональд зробив ковток води і змусив себе проковтнути. «Звісно, я міг би залучити багато інших людей, але цей проєкт не може провалитися, розумієш? Він має бути як сім'я, тому я хочу залучити людей, яких знаю, яким можу довіряти». Сенатор Турман схрестив пальці. «Якщо це єдине, для чого тебе обрали, я хочу, щоб ти зробив це як слід. Саме тому я і підтримав тебе». «Звичайно». Дональд кивнув головою, щоб приховати своє збентеження. Під час виборів він хвилювався, що підтримка сенатора була пов'язана зі старими родинними зв'язками. Це було ще гірше. Дональд зовсім не використовував сенатора. Це було навпаки. Вивчаючи креслення на колінах, новообраний конгресмен відчув, що одна робота, для якої він був недостатньо підготовлений, зникла. Але її замінила інша робота, яка здавалася не менш складною. «Зачекайте», – сказав він, вивчаючи старі креслення. «Я все ще не розумію, навіщо світло для вирощування рослин?» Турман посміхнувся. «Тому що, – сказав він, – ця будівля, яку я хочу, щоб ви спроєктували для мене, буде підземною».